ni. vi förstör allt! Mina damer och herrar, hur mycket Justice League är för mycket Justice League? Nå no, men, vad sägs om sex kugsugande timmar? Det låter väl ungefär realistiskt. Ja, det var en skojig <laughs> Ja, jo. Och vet vad? No. Som extra bonus får vi nu sitta och diskutera det. Yay! Ja, för vi kan ju inte bara titta på film längre. Nä. Satans internet. Alltså på riktigt. Why? Ja, kan vi inte bara sluta lyssna så att vi får sluta med det här? Alltså som om du inte heter Spielberg eller Peter Jackson. Det finns ingen anledning till att göra så här must don't filmer. Jag gillar om en film är liksom över två timmar. För det känns som att det är ungefär minimilängd idag. För att du ska som få något medvärde och betala 5 miljoner euro. rundat för att se en film på biograf. Biograf annars är mm. de där husen där man som kan samlas många människor på en plats och se, se film. Um, ja. det, det är som Netflix ja. bara som en stor skärm innan en sal så att jag vet inte om det, ja. det är så här som vi gamla människor brukar göra För, ja, men, men det, in the det, before det, time det, in the long long ago ja, men det, det, är en, det, det är analog underhållning i, i en digital värld ja. plus att det var ju tacksamt att du, du tog i beaktande de unga lyssnarna som som är födda så här efter coronavirusets plats på, på världsscenen så att de som ju inte har upplevt biograferna som något annat än, än nedlagda utrymmen. Jo, nej, alltså det är många som tror att eh, spoilervarning och triggervarning bara till för boomers men att jag har ju nog hört att många smarta och välsorterade föräldrar sätter sina ynglingar på en stadig spoilervarning direkt från första andetaget. Och det är bra. Det ska man göra. Då lär de sig ett rikt och användbart ordförråd direkt från Späda Barnabän. på tal om att använda sitt fulla ordförråd men inte så mycket av sin hjärnkapacitet gmail.com. jag nämner det här så att alla lite långsammare publiken minns att ja, kan man också skicka feedback och appost e till och med till spoilervarning vilket alltså är på agendat idag där vi ska diskutera Justice League, Snyder Cut Yeah Minns han. Och vill ni, vill ni likt uh, Josh Widen uh, skriva er feedback i lite kortare format så kan ni ju hitta oss på Twitter. Där, där är vi som ett 1 ett. Och vill ni sälja er till massorna av internet så kan man ju också göra det bäst att sprida din fucking canceråsikt på vår Facebook-sida. Där vi också äter triggarvarning. Fast nu är det ju alltså spoilervarning men det går liksom mm. ihop. På något vis. Ja. Paradimen, allihopa. Um, ja, att... vi, vi, lever, vi lever på erskräck. ja jag vill ha Steppenwolf Wolf. Jag vet inte riktigt varför. Jag tror jag vill ja. glittra. Uh, men att så här. I, ja. jag tyckte ju Justice League, den ursprungliga Justice League, den, den smäkta Danny Elfman med Joss Whedon i täten Justice League var, och håller nu, helt okej. Okay. Den Just var helt okej okay när ja. den kom ut. Den ja, var ja, helt okej okay när vi tvingades se om den i lördags mm. i forskningssyfte ja. innan Snyder Cut den var helt okej, okay. ja. det var en fungerande film, jag varken såg att den skulle eller borde krossa Marvel Cinematic Universe, men som ja, jag vet mm. inte en sån här bild av uppen typ, som är högst upp på skräphögen uppenbara, säger jag vet inte varför ja men sen jämmer i min låda så kommer ju då frälsningen, en messias i filmform, nedegraderad i HBO-format, att streamas så likt en pöbel i sitt vardagsrum, Snyder Cut. Och uh, min så här första riktiga kommentarer då i det här avsnittet, but why? Varför all edge lord yeah. Liksom, är det här ja. din vision, sagt Snyder? Men du är ju ganska säper. Ja, na, modigt. Modigt sagt. Ja, det... ja, nu har mig på nätet. Ja. Ja, ja. Jo, min sanning. Alltså jag, jag, jag tror att det här var kanske fjärde gången jag nu mer eller mindre har sitt den här ursprungliga Justice League då från 2017. Men varför? Och... No, den har någon gång visats i, i traditionell tv. Oh. Uh, och, och, då, och då har den fått vara på i bakgrunden medan man har gjort någonting annat. Och det är liksom. Det, det är ungefär så. Investerade jag har varit i det. Uh, mm. om, om någonting så måste jag ju säga att den här, de här många, många timmarna som vi då spenderar med att först titta på. På ursprungliga Justice League och sedan mm. på. Zack Snyders Justice League så, ja. um, om det var någonting som jag reagerade på efteråt så var att Zack Snyders version fick mig att gilla Joss Whedens version lite bättre och det här betyder inte att jag anser att Zack Snyders version nu är liksom absolut uh, skräp men där, där var saker som jag gillade bättre i Joss Whedens Version. Ja, alltså gillar du berg-och-dalbanan Nikolaj? Alltså, jo, ja, ja, ja, jag har väl varit känd för att ibland gilla, jo. Mm. No, jag tänkte bara, jag skulle försöka mig en liten analogi för att överrösta knastandet av tangentbordet av en massa platinemosskulder på nätet som nu börjar författa brev som att sådan strängvarning Zack Snyder är ett geni! och han gjorde en... Uh, det, det, det går på en stund Ni kan fantisera jo. ihop. hoppasten <laughs> ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja på ja ja ja på ja ja ja ja ja Jo, men medan jag sitter här nu då och blir trippelavsugen och sugen kedjor och rökar cigarrer som den manliga man jag är när det sen så är det på nätet, vet ni. Så, så här kommer då analogin. Att, så du åker en berg- dalbana, så är det någon som bestämmer att berg- dalbana, som far upp och far ner och far upp och far när några gånger så är det slut. <laughs> Gej! Hur skulle det vara om vi ska göra en riktigt, riktigt, riktigt, riktigt... Riktigt fucking lång uppförsbacke Ja. Okej. You know, <sup> och <Yeah. res> för för så sitter du tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk för upp och som att ja. Mm, det här tar ju faktiskt länge. oj, Vi får ju nog högt. Ja, alltså det är ju nog en imponerande utsikt. Men det roliga med Beröda är ju när du vet så bli sådär. så Sådär. Ja. Det är ju inte som jo, så häftigt att fara upp. Men man fars upp jättelänge. Mm. Så där man börjar som ja nu, nu gör det ont i korsryggen och nu, nu stänger axlarna och nu har raven omnat bort och nu är vi ovanför molnen. och Det är inte så behagligt längre. Men snart måste vi få ner. Snart händer det. Ja. så fall man. Och sen äntligen tippar jag och tänker man att oj oj, det här blir monumentalt. Och så är det en liten sådär, yes. spiral som man får som inte egentligen är fort man fars som lugnt och säkert. Så det är lite som en kudde som säger, stopp, sådär, 30 sekunders fall. Och så det där som typ en dag. Ungefär så känns Zack Snyders Justice League. Och att nu är det många som har föreställt sig idag när Messias återvänder. Jag förstår, det här har ju varit någonting härligt för många, men att... Äh, det kändes som, borde inte han liksom ha som större muskler eller var lite längre? Eller, I don't know. Att som. Yeah. Det, det kändes mm. ganska underwhelming, you guys. Så att, det var inte yeah. det bästa jag någonsin har sett, det var jag menar. Yeah. En långa utdragen uppförsbacke, som man trodde inte skulle ha något slut. Och yeah. sen var den slut, och sen var det som att, jag jaha, det, det gick ju snabbare än... Yeah en mitt klimax. sa att jag vet inte riktigt. ja. Då, jag, mm. jag vet, det, det, det för mig så var det ju det när man hade sett de här så nära varandra, det här, mm. det här två, de två olika versionerna, så var det ju klart att ja, man reagerade på det som var vika. Uh, men sen, sen klart så reagerar man ju också på när man såg att det var just samma scen men man hade då gjort om den mm. och ta, ta nu till exempel den här scenen med, där Wonder Woman introduceras förlåt med... ah. försöker för lära ja. var enda gång Wonder Woman gjorde någonting i filmen så. Ja. det ja. var viktigt tyckte jag jo. väldigt ja ja hela tiden ja Mm. Ja, ja. Så, så man tänker att där, där var ju en, en, en scen som igen, då klart det gjordes ändringar, den var ju blodigare. Ja, no, har äh, och, och, Men så var den ju också längre. Mm. längre bra. Och delvis, de, delvis på grund av uh, Zack Snyders, uh, ska vi kalla det för en, på engelska sätt, en pension för... Uh, för uh, slow motion Ja, alltså det, var, det var ett drag. det gjorde varenda scen bättre det, ja. som, plus att färgmässigt var den väldigt annorlunda det var mycket mer matt i, ja, men det var ju som färgskal. att någon sa att you know, de här färgerna här uh, sepia att jag vill att allting ska vara grumligt och brunt Gör det som en liksom, modern first person shooter så att allting ser ut som någon har, liksom spytt över det och stälna. För då, då tycker jag det ser fint och edge ut. Och att yeah. hela den här filmen är ju liksom som att Sack Snyder kom in och liksom, ville att alla skulle liksom måla sig riktigt med kajal under ögonen. Och liksom att edge får inte vara något kämt, får inte vara något roligt, får inte gå fort. Varenda sen så ska du yeah. stå här och himla med ögonen och som. Mom! Att som, Varför? För det kändes ju som att i varenda scen som ändå hade varit någorlunda fungerande och som så här, chop chop i den originalversionen, Så Det som att det har ett expert in på plats. Att, Hur kan vi göra den här längre? Hur kan vi göra den mattare? Yeah. Hur kan vi satan dra ut den? Om det fanns en möjlighet mm. att, att ändra en dialog någonstans. Och många som så här yeah. utbyten, som jag tyckte well, they kind of nailed it liksom 2017. Så det är som att de måste ändra en metod. Så tillvida att ja. liksom Aquaman måste ändra typ ett ord eller någonting när han flyger i luften. Var som att... ja. Men varför? Att... Mm. Nej, men... Ja. Mm. Som, men som du sa, det, eller, eller som du, du nämnde då att det, det kändes som att man kanske nummen, ändra för förändrades skull att det, för att man kan. Jo, jo, men det, kändes, och... det var som inte längre som att nu ändrar jag för att jag ska göra det här bättre utan nu ändrar jag för att jag ja. kan. Ja, jo, jo precis. Och, och det... Jag vet inte, alltså jag... Nej, jag tyckte ju ursprungligen också att det, det, det var en lite liksom, vad ska säga, en, en missad möjlighet uh, i, i och med att jag hade det där uh, Kieran Hines som rösten för uh, Steppenwolf. Steppenwolf Ja mm. och, och jag Tänkte som liksom att men, Så att säga stepp, alltså att Kieran Hines i sig Är en riktigt bra Skådespelare och han har En sån här Jag tycker han för med sig en, en är Av uh, Vad skulle jag säga Så här, uh, han kan spela en, en fientlig En hotfull karaktär men man behöver inte ens lämna HBO liksom bara sätt på Rome och se honom typ ja. ögonknulla alla när på golvet som Cesar, ja. om du riktigt vill se den där Bayse-serien, som Man's Raider men att det är ju som det är ju bara en av hans många förtjänster han är ju en närvaro skådespelare. Ja. jag ja. tror den enda som kan liksom ge ett där mer ondskafullt liksom I own you blick så är ju Raoul Julia men han cykla ju ihjäl sig ja. för länge sedan Så det är ju Ja mm. Men i alla Och, fall Ja Jag, jag, jag tyckte att äh, När jag såg Snyders version Så tänkte jag att okej okay, att Jag gillar sen också Den här 2017 Versionen bättre Vilket jag inte trodde mm. att jag skulle göra Ja no, Alltså som jag förstod var väl i den där att, att fansen, de där stora, söndriga och absolut för högljudda fläktarna står som, han är så endimensionell, yeah. han är bara ond och vanligtvis ska jag hålla med dem. Men att som, mm. Hey guys, det är liksom en, en, en DC-film. Ja. Yeah. Att jag tror att hans motivation att komma tillbaka och är rövra, det, det passar. Yeah. Vad är det liksom att, åh nej, min teddy var den. Att inte behöver det så mycket mer djup. Han är en stor fucking demon som liksom yeah. har en massa mindre demoner och springer runt och fittas. I liksom Gotham och Metropolis. Så liksom, mm. what else do you need? Ja, jag, jag förstod aldrig karaktärens djup. Han är en stor fucking demon med en yxa, satan. Han vill rövra jorden. Ja. Han vill kuva dig. Vad behöver ja. du med er? Mm. Liksom. Ja, ja, men det och, måste vara sen... precis som Marvel. Har du sett satan någon annan skurk mm. än Thanos? Mm. De är ju alla liksom nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jag ska käla, jag ska förstöra, jag ska göra en skybeam. Det är på den här nivån, you guys. Mm. Och sen så var det mm. som att, nej men hej, vi ska fixa det här. Lyssna till Darkseid. Ah, oh, okej. Okay. En yeah. lysande karaktär. Det var hans motivation. No, han, är, han är ond. Ja, okej. Okay. Yeah, så so, har yeah. i princip bytt byt plats. Och i vissa yeah. fall så står en extra glittrig, extra stickig i Steppenwolf. Och liksom, oh, my yeah. master. Men, men, men det var ju. Also, det där var faktiskt en grej. Den här nya designen på, på Steppenwolf. Så måste vi säga att det, det såg so, det so ut som någonting. Som, som en edgy tonåring skulle rita det ska men... vara så mycket, vara så mycket piggar och taggar som möjligt och, och så ska han se extra på något sätt uh... ja, men han ut som den där personen som märker att någon har, har fisi i, i hissen mm. var det var ju hela tiden så var något så långt nere att Mads Mikkelsen skulle bli avundsjuk men, han, det, är liksom, det säger han är någonstans mellan en påfågel och som så här väldigt liberal konst av Sonic the Hedgehog att som <laughs> jag menar mm. redan när jag sa honom första gången var som liksom wow att nu är jag inte yeah. så brydd i kanske den rent artistiska där att, som att vill man vill om han ska yeah. glittra och vara taggig så sure why not have fun kids mm. men men du, jag, jag är gärna att so what? Ja. Hur är det här bättre? Ja. ja. Jo, alltså det, det, det är sant. Och, och sen tycker jag att i och med att det ändrades liksom det här storyn här. Jag, jag vet att vi ska inte fokusera liksom desto mer på, på Steppenwolf specifikt, jag, jag på något sätt jag, jag uppskattar den här äh, ursprungliga varje, varianten för där så tyckte jag att Steppenwolf karaktären porträtterades som en, en fanatiker en mm. ärövrare som ja. kom med dit och, och så att säga, det fanns inte mera dark side i, i den där första filmen än det att, att Steppenwolf säger en gång att, så att säga får dark side mm. men, men, men det var, det var som liksom, det var det där, hans mål var att samla ihop de här så att det här Maguffins, de här, här Motherboxes Och då skapa Någon sorts en, enhet mm. Enighet Via dem och, och, det, och, och jag tänkte liksom att Okej, okay, det där fungerar I den här nya versionen så tycker jag att Han, han tände ju sig mera Som ett, ett piskat barn mm, ja. Om man tänker att han, han satt där så att säga, med, med, med ledsna, ledsna valpögon och fundera att när, när behöver han inte mera göra de här sakerna? När, när får han när får han komma tillbaks hem? Jag vet inte, jag tyckte så liksom att jag gillar mer den där porträtteringen av den där fanatikern. No, jag förstod inte till exempel alla de emellanscener mellan honom och Desaad. Och ja. Jag förstår att jag gör ja, det är liksom igen en sån här shoutout till alla comicbook-nerds, men att det gav mm. ingenting. Men han var med i komiken. Han fanns i komiken. Jo, det gjorde Martian Manhunter. Också, men det blev inte bättre av att yeah. inkludera dem. Och att alla de här scenerna. Framförallt det här fucking sluta. Och som vi säkert kommer att diskutera mer. Jo. Och sluta av mm. avsnittet. Så. Det, det känns ju som att. Hur mycket crap kan vi trycka in nu. För att riktigt pusha för Justice League 2. Yeah. För det var ju som jo, typ alltså, enda ja, som allt, saknades i den här yeah. alltså yeah. ja men Riktigt sådär att, att de försöker göra det på ett sätt som jag antar att någon kanske någonstans tycker, oh my god, that's so cool. Alla de här extra grejerna som var med som inte var med. Men jag ser på dem och jag liksom mer tänker, tänka oh, gay, gay, gay, gay, att som det är liksom, det är så mycket shit att det är som så mycket onödig shit som tar tempo. Det är liksom, om det är en sak den här filmen saknar så är det tempo. För det känns som hela tiden om de kommer yeah. någon vart så kommer de och kasta in extra buys Som mm. typ äh, den här äh, Stormannens morsa och Lois Lane sitter där. Och ups, det är en Manhunter. Och yeah. man har smått, really? Right. fap fap fap fap Wow, är han där? Oh yeah. my god. Medan liksom Can typ 50% står, uh, mm. what? Who? som alltså, yeah. jag trodde det här var en emotionell och djup scen där vi fick se liksom uh, Martha Kent mm. Lois Lane som inre värld och var liksom förlusten yeah. av, av, av Clark eller Klurk som jag yeah. gillar att kalla honom betyder. <laughs> och sen yeah. så direkt så kommer den ut och förvandla sig till någon dude som var med i någon annan film som att, well, ni stack ju som just hål på den här emotionella ballongen. Ja, yeah. typ. jo. Så att yeah, ni, ni förstör exactly. en sen. För att göra en referens. Som typ bara platt i muskull. Yeah. Där liksom står och applåderar åt. Mm. Så att som. Why? Det är som. Yeah. Det är som så cheap. Uh. Sen och så. Alltså. Det som är jätteroligt med den här filmen. För att nu liksom. Jag har redan pissat av liksom alla liksom här extreme fans vet, som har varenda yeah. Satans Justice League, komik och varenda figur och varenda flingpaket och sådär. Så varför så inte pissa mm. off bara de som är som sådär så icke-galna fans också. Att DC entusiaster i största allmänhet <clears throat> Okej, okay, här kommer det. Alltså, det är ju en ganska homofilm. Liksom inte inte homosex man den är homosexuell för det är bra, utan homosex att den här suga kuk och inte sugakuk som bra, homosexuellt sugakuk utan den bara som så mycket kuk i svalet att den storknar. En skit film, det är en skitplott liksom 2017 och liksom nu den här 2021-versionen, en skit film, en sån där som är som ah! Att man säger den, den är en helt okej, okay, superhjältefilm. Men den är en så shitfilm. När jag såg den andra gången nu, i lördags. Jag ja. minns inte, liksom, jag, jag, som 95 av filmerna här, som sådär ur mitt huvud. Why? För det är en shitfilm. Och att du kan göra en shitfilm längre. Och liksom, nu har vi gjort en bra film. Nej, det är fortfarande en shitfilm som är längre. Och att. Mm. Och därför blir det som så extra roligt När alla vandrar runt Och det känns riktigt som så sådär De här som säger att hey, alltså, Är du en sån där Twilight-bög <laughs> Nerd Bli en kano och säga på True Blood och Som att mm. det, det, det är samma nivå av, uh, okej, okay, okay, thanks, boy Att det är riktigt som samma sak Att oj, nej Liksom yeah. gör Lord of the rings när de narrar Harry Potter-nörderna Liksom, guys, come on att den här det de faktum att de försöker edga upp den här filmen med sina sepia toner. Och att alla ska liksom gå så svara ut hela tiden. Och att som, det får inte fucking vara ett skämt någonstans. Som sådär att, okej, okay, we, we get it super serious you guys. vilka alltså betyder ja. bättre film. Mm, mm. Nej. Uh, jag, jag själv refererar en shitfilm, skitplott blir inte bättre, fortfarande ganska shit. så att som ni bara mm. lurar er själva ja. och det kunde jag förmodligen ha sagt med mindre referenser. men jag tycker det passar och det vet jag att vår homosexuella publik håller med för jag tror de är de enda som förstår mig ibland jag tror de håller med den här filmen och kan storkna av penis <laughs> ja satan så. Mm. Det, det som var fint liksom, med den här Joss Whedon-katten är att säga att liksom, han gjorde allting som var bra där Jag vill ha diskuterat yeah. som specifikt Joss Whedon om en liten stund mm. Men att, som, okay. ibland var det skönt, att ibland var det roligt att liksom The Flash fick vara lite naiv och där kom någon one-liner. Jag tyckte det var roligt yeah. när liksom Aquaman satt och håll i The Last of Truth För att yeah. det, det var riktigt som sådär att det funkade, det var organiskt, det var roligt och det mm. fanns ett tillfälle där man kunde som ha lite lättsamhet för att ge djup åt karaktären utan att det tog någonting från storyn. Men sen kommer yeah. alla de här kajaltorna in och liksom stinkar tobak och liksom, gå nu! Det var bank. Alltså, shit. Förlåt. Mm. Jag trodde att vi kunde ha lite roligt på lång rasten, men I guess not. Ja. Yeah. Ja. Det, är att... är ja. Ja, alltså, det, det är ju allvarligt Ja Det är ju den här Vad ska vi säga Det, det som de nu anser Att, att specifikt är DC-filmerna Nu så att säga, har ska ha Monopol på Att det, det ska vara Det ska vara mörkt och det ska vara allvarligt Ja Och, och, så här, och det, det Det som Vad var ni när Flash sprang bakåt ja, alltså, alltså, no... I den by the way Yeah. Mm. Super Serial, you guys Ja, yeah. jo oh. Su Super Serial, jo mm. Och Jag måste säga att det Jag vet, alltså det, det känns som att den här liksom, När jag funder, försöker fundera tillbaka på det här Snyder Cut äh, Snyders version Så Det är bara där Där det är extra Scener Vissa har en betydelse Som extra bakgrund mm. men, men sen just så, Vissa scener tycker jag bara att men nu fick vi då En minut mer Av den här scenen Eller två minuter mm. och, och det är så att jaha, men Vad för det här med För mer värde Och För det var just jag tycker jag Karaktärer som jag inte Jag, jag, jag ifrågasätter varför var det ens med varför fanns uh, Ryan Choi med? För att han är med i serietidningen och han spelar en karaktär som heter Atom. Jaha, oh. just Ja. Oh. Men så, alltså, vad var... Ja, yeah, apparently, yes. Ja. Så, men, men just det, varför, varför var han... Varför var han med? Liksom? Är det, det är som där, liksom att, ah, det men, att här är en liten nod och en wink här? Det jag måste säga att jag inte för mig så blir det bara liksom att ha ah, en karaktär till. Okej, okay, whatever, han mest står bara och, och, och liksom följer med. Mm. Och, och sen för den delen, um, det talades så mycket om dark side mm. uh, och, och så att, säga, att dark side är, är så jättefarlig. Sure. Och, va, va, och, och det första man ser att dark side gör, mm. så är att han, han får stryk. Ja. Tekniskt teknisk sett var han ju inte darkside då en Utan nej, han var nej, en var karaktär ju som inte. Ett gej, gej, gej Men, ja. alltså, jo, men, men, alltså, men det, alltså Men det är så här folk ja. tänker Så jag bara, jag ja. bara tycker mm. att det måste ju jo, jo alltså och tack, tack Att du, du tar, tar fram den Den synpunkten Men nu tänker jag oberoende säga side förstryk i sin första Uxas. scen. Du måste kalla honom Jaha. Uxas. Ja. Mm. No, ja, no, Uxas förstryk. Ja, riktigt. Och, stryk, och, det, ja. och det och det och det är liksom i Joss Whedons version så var det uh, Steppenwolf i den scenen. Ja. Så uh, vi kan vi kan ju, jag vet inte. Alltså för mig så kändes det då mera logiskt att ah, det är Steppenwolf som kommer till och nu är det sådär att. No, att Sluta, sluta med liksom ritualer och att slåss mot alla de här utan bara teleport in ta saken och teleport ut att det har de ingenting sätt. att göra i Justice League 2 Nä, nej, nej vi precis, på. Men, men jag tycker att, att det, det, det, verkar en, det verkar vara en sån fungerande strategi, för att nu som sagt om de, man då ska måla upp Darkseid som den här um, det här stora hotet där i bakgrunden så det som de visar av, av Uxas och Darkseid här så var, var ju i princip side. att ja, alltså han är nu Darkseid. Ja, nu är han Darkseid. Men... Jo, jo, jo, men så att säga att i båda de här så att säga scenerna där, där det här fanns med mm. så, var ju, så var ju i princip den här liksom han, var ju, han var ju impotent. Ja, men alltså det är liksom han kunde ju bara stå och se Ari ut och tala med mig jätte mörkrest. Mörkare det... än Batman. Och det var det. Var det. Jag, jag måste säga att liksom, försökte göra honom till Thanos. Ja, men det var ju exakt det de gör. Och att liksom, ja. de... Alltså, för att vara helt ärlig, Thanos hade ju lite samma roll i många uh, uh, Marvel-filmer. Ja. Att han var ju den där hotet som var där. Och att... Jo. När de, de äntligen tog in dem spred lite att de kastade in honom. Men det minns inte folk. Därför att Infinity War och Omagerd oh folk dör etc. Yeah. Men, men att som. Mm. Uh, det är ju bara det att mycket av de här valen känns igen som att någon sa särskilt snart att okej, okay, du får göra din fucking kat då. Because money men vi vill att det ska pushas hårt nu för att det ska komma mer fucking justice league för att nu ska vi ja yeah. det är ju igen alltså det är en sån här liksom uh, PlayStation och intend och konflikt att som, det är bara de som har valt bara ha råd med det ena eller det andra som sitter och gnäller som att min PlayStation är liksom 3,5 bättre på liksom så här raw processing än Nintendo och de här spelen yeah. är ute i det. och ni suger, och ni ska dö. Som att, guys. Det finns folk som kan köpa båda konsolerna. Det finns mm. folk som inte bryr sig om shit. Att det är ju som. Det är ju en, en konflikt som är meningslös, som bara blir gaslighted hela tiden. För att det finns också en finansiell fördel att hålla igång det här. Att jag kan inte alltså, det faktum att det sitter folk där ute och liksom att ni ska bara vänta, när Snyder Cut kommer kommer det att krossa uh, MCU, ni kommer att få se äntligen får ni se vad en riktig superhjältefilm är som att, men oh my fucking god, yeah. lyssna mm. det där är ljudet av oskulda som växer tillbaka alltså, please alltså som as a fellow nerd och en serietidnings tidningsentusiast, liksom kan ni sluta, att jag, jag förstår att folk är hypade som gillar Justice League men som att det ska dras ut till den här nästan maniska det börjar som så Trump-supporternivå att liksom att snart kommer han att träda fram det händer nu uh, den 25 mars vi menar den 28 april vi menar till midsommar till julafton, I don't mm. know, fuck you snart alltså, ja ja okej, sure men kan ni som bara liksom vi befinner den nu på en volym av kanske en åtta. Vi behöver den nu på ungefär tre. Som att pris. Och att ja. Det är som kanske den här fanatismen på gränsen till total mani som blir som så här mer och mer obekväm. Och nu har den ju äntligen kommit ut och folk börjat plocka i särden att Jag ju som tagit mig i ja. friheten, unnat mig själv. Att liksom läsa igenom lite av. De här mest fanatiska personerna som omsider hyllar och omsider försvarar nu att Och en av de här största grejerna så är ju nu Och det är ju bara vi som inte ja. förstår. Att liksom han tog ingen sig om normalt liksom du knäppt med fingrarna och fjärta det för att det handlar ju om lidande och han har en taktik och. Och Vad heter det? Mother Chaos eller vad hon nu heter. den finns en annan karaktär där som jag minns namnet på från särorna yeah. som jag vet man såg där också. Mother Mayhem yeah. tror jag hon heter. Och att som alltså, alla såna här grejer så är de som väldigt, väldigt sentiastiska på vi peasants förstår ju inte då så här som att Nej. jo men, Nej, men det inte. var ju inte som hände i filmen. I filmen så stod han bara där och uh, så då utgår jag ifrån att kanske han inte är så potent. Men du förstår inte, snart kommer han med hela sin armada. Jo, men det är en annan film. Det är inte den här filmen. Så vi kan ju bara utgå mm. från vad som händer i den här filmen. Om de sätter in Darkseid för att han ska presenteras som ett hot i den här filmen så då hade det ju failat ganska ja. hårt. Så mm. att... Men var inte trevligt när de äntligen finns slakt och steppenwolf. Såg du det som hur Aquaman så hög honom med sin trä ja. och Wonder Woman hög av huvudet. Som att, ja, det var jättehäftigt. Det var superhäftigt. Uh, men att jag tycker att det inte tillförd så mycket. Nej, inte egentligen. Det, det är ju ja, det, det, var, det var ju som ett annat det var så men det var ett annat ett annat Lunds löj men jag tycker att samtidigt som jag tyckte att den här karaktären på något sätt blev mer på något sätt det blir så här ja. wimper wimpering. Okej men okej men då kan gå tillbaka och sa vad ska mamma pappa äta så. Till den. Jag tänker ass. Du kan lämna upp den hit så du kan gå dit och säng vara stängd. Vill du sitta här en liten stund? Jag kan, jag kan gå med dig just. Okej, okay. nu ska du sitta här lite. Jag fick lite hjälp här. Mm -hmm. Nina, kan du, kan du prata in i mikrofonen och säga. Kan du, kan du, kan du säga i mikrofonen här. Snyder got the gay. Okej, okay, hon vill in. Det är bra. Okej, okay, no du får hälsa. Ja. Hej Nina. Pratar om en dålig film. Okay, du får sitta här tills du blir trött. Okay? Mm. Ja, hon, hon, är, hon är fyra. Hon vad Den är dålig. Oh, ja. Ja, men, men alltså, jag, jag vet inte riktigt vad, vad ska man göra. Att det, det går inte att tala med, med vissa människor där. Men att sen, och, det som de lade till extra som jag gillade så var. Mm. i princip alla scener med The Flash för det kändes som att de, de yeah. fungerade ändå och de, de gick ihop med hur han var men, yeah. men herregud de här jävla cyborg-scenerna att man trodde ju aldrig det skulle ta slut och att jag tror mm. att det som gjorde så kändes som så jävla långt och onödigt var det var ju i princip samma fucking scen hela tiden ja, men är du ledsen för att du är en robot men geta over ja. alltså. mm. För att det finns bara ja, så många alltså. scener i rad man kan sitta där. Mm. När han säger, jag så det på pappa, dumma pappa som bygger mig mm. till en robot. Man, ja, ja men mm. du har ju redan sagt det nu, inte scenen, så att maybe enough. Ja, ja och om man tänker, jag, jag vet inte alltså. Att är, är det här, vad det är som tänkte de att det skulle vara så där på något sätt uppenbart, eller, eller så här på engelska då, in your face men, mm. men den här scenen där, där han i princip då, där det porträtterades hur han äh, blev medveten om all den kapacitet han hade alltså att han är uppkopplad i princip till alla nätverk mm. som finns mm. äh, så de här de här visuella representationen av så att säga björnen och tjuren som som då så att säga brottas med varandra utanför utanför den här, så att säga, den här bilden på så att säga, en gammal en gammal liksom bankbyggnad och, och så det, det kändes att det, det, det var det, det finns inte en fin känslighet i, i det som porträtteras utan det var allting som att så så mycket liksom att det här är vad vi berättar, si det och hör det. För att vi, vi kan inte liksom bara ha en show utan vi måste också tell, vi måste berätta vad vi ska göra. Jo. Och, det, och det blir så, det, det känns som sådär att litar man inte på publiken eller är man så fest vid så att, säga, att, att ah, det här ska porträtteras just så här fast det inte känns nödvändigt. Ja, men det är ju tycker jag igen det här konceptet av att det finns bara ett verktyg i deras verktygslåda och den slägga. Så att mm. glöm bort liksom så här allusioner eller någonting. Det är som att titta. Här är det världsbankerna som slåss med varandra och världsekonomierna som du kan påverka. Okej. Det var gåda pickap på det. Men att och vad tänker jag på. På liksom hans fars, alltså Joe Morton då. att för ja. det första mm. liksom, jag älskar Joe Morton som skådespelare, att uh, jag tycker jättebra om som händer i i Euräka och att ja. vem kan glömma honom som Dyson i, i Terminator 2 mm. men, men att han är öse som att, oh god det är liksom den svarta pappan som måste offra sig med tekniken som redskap för att rädda världen att alltså, som även om yeah. jag tyckte att han han gjorde en bra prestation så är det var som att Joe, mm. igen yeah. så. <laughs> typecast. ja typecast så, så, så in i helvetet. <laughs> men, att, men yeah. du vet ju, det, det går ju redan liksom diskussionstrådar varma om hur folk tycker att de svarta skådespelarna blir marginaliserade för att, ja. alltså Vad äter han nu då? Alltså uh, han, han som uh, Han som nu spelar uh, Cyborg, alltså Fisher uh, Ja, Ray Fisher mm. Ja, precis Så uh, Hanna den verkar ju Inte riktigt ha jämt. Uh, uh, Nej, det var det, det jag Förstått ju, han har ju varit väldigt uh, Så att säga uh, outspoken så att säga uh, tala, Ska tala mycket för den här uh, Zack Snyders Ska du gå och lägga den version. Ja, du kan gå dit och stänga den. jag kommer sen att okay? Det går riktigt bra. Okej. Okay. No, berätta lite om konflikten mellan mellan honom och Joss så ska jag gå och lägga ungen i sängen igen. Jag kommer strax tillbaka. Jaha, just så. Så nu får jag sitta här och berätta någonting. Eh, När ingen lyssnar. Det här låter jättebra. Uh, ja, men alltså inte. Jag vet inte. Tanken, tanken var väl att Ray Fisher var en av dem som mest högljutt talar för att man borde respektera. Zack Snyders vision och, och också att stödde honom också efter det att han äh, drog sig ur där postproduktionen av, av där Justice League-filmen till följd av att hans dotter dog. Och sen med, med tiden så blev väl då både Fensen mer mer inställda på att nu behöver en Snyder cut ut och då var ju som sagt Ray Fisher ah. där, där också och tog to, to den här facklan kanske där då för att för att sedan springa springa vidare i det loppet långt. hur långt kom nå så ja då, alltså jag bara i korthet att att, att säga, Ray Fisher, äh, ju var mycket stödande för, för Sack liksom, Snyders version och, och ansåg att man borde att så att säga, hela den här filmen ursprungligen också borde ha varit mer trogen till oh. Schneiders ursprungliga plan. Oh. Och det är ju sant att, att så att säga Snyder har själv väl nu beskrivit att Cyborg är filmens hjärta. och Men, oh. Ja. Men alltså, här måste jag ju säga, för jag vill, jag vill kanske långsamt att göra en övergång till Joss Whedon. Yeah. Uh, och det är liksom då att, men jag tycker alla scenerna som inte var med av Cyborg i original Justice League, eller ursprungliga Justice yeah. League. Så det fanns en orsak varför de inte var där. För det mesta av infon där var helt oväsentlig för plotten vad det bara sakta yeah. ner. Jag tror allting som ska funnits där ska vara jätteintressant i en film om cyborg, men yeah. att nu eftersom filmen handlar om liksom Steppenwolf som kommer att en fitta och liksom och Darkseid som piskar på nu då så alla nördarna blir glada. Så jag förstår inte vad vad liksom vad är att cyborg springer runt för en gånger och liksom daddy daddy why you build me out of junk daddy att som, att som mm. jo, jo, jo. Liksom, han är en mörkhyjad karaktär och han är spelas av en mörkhyjad skådespelare och Joe Morton är mörkhyjad och den här tjejen som klipptes ut som The Flash Red är mörkhyjad som att en annan karaktär yeah. och, som var etnisk alltså icke-arisk som klipptes ut och, men att som inte inte var det ju heller som att alla vita skådespärrar fick mycket mera och utan det var ju som. De klippte ju för att det var onödig grej där som bara sakta ner filmen. Plus att inte var ju ja. heller liksom Joss Widen som att haha, nu ska vi klippa bort alla negrarna och så ska vi korta ner filmen utan någon anledning alls. Utan det var ju de sa ju att vi vill ha en så här lång film. Here's your job. Och vi de sa, mm. okej, okej. Så att ja. Så, alltså, inte vet jag. Att grejen att, jag håller ju jos vid ganska högt i kurs med tanke på vad han har gjort tidigare. Och plus att jag ju av allt jag har läst och förstått här sett honom som är en ganska trevlig prick. Men att jag har ju hört att han mm -hmm. har att tydligen har de varit onödig på scen. Att med folk hade uppfattat det som liksom, uppenbar liksom rasism eller och det var inte bara honom utan det var också andra som arbetar för DC yeah. så att, det är ju inte så trevligt att höra men att, äh, men att å andra sidan jag vet ju inte om det stämmer så här, för jag har alltid tryckt att Sweden, men han är väl en ganska cool guy men att om jag säger på det rent professionellt så har jag liksom lite svårt med folk liksom kritiserar Josh Sweden att som vad du sagt, Snyder att ett och Joss Whedon, Joss Whedon Who the fuck is Joss Whedon? Som yeah. uh, Well, since you ask liksom i princip omdefinärade tv i och med Buffy the Vampire Slayer och Angel skapar mer särer än de flesta någonsin kan kult tv-serier jag mm. menar uh, Firefly Anyone. Att som, för att inte yeah. tala om hur många filmer han har varit med regissär, och långt ifrån alla har varit bra. Jag drar yeah. mig inte min nästa film, en Vis film Men att liksom titta bara mm -hmm. på hans arbete inom mcu till exempel. Så att jag vill inte riktigt jag vill inte riktigt vara med på att fosta ställer och pekar finger av och av jos Whedon. Joss <laughs> Vad är det här för praktikant? att hej Det är just fucking och Han behöver inte justifiera sig för det här. Och sen yeah. Zack Snyder. Um, vad har Zack Snyder gjort? Vad har Zack Snyder gjort som har gjort något så fantastiskt bra? 300. Watchmen. Ja. Watchmen. Yeah. Men, Men det är ju den, man är den som de flesta yes. pekar ut. Yes, vi minns Man of Steel, mest för att ni vet, det här är ju kanske följa upp Man of Steel och Batman vs. Superman. Men vi vill yeah. jag också poängtera ut andra hits, till exempel Sucker Punch. Mm. Liksom Army of the Dead. Alltså som Go fuck yourself. Att det här känns ju igen som sånt här J.J. Abrams-grej. Att plötsligt få bara rabiata fans för att säga ja men den här killen alltså, han kan nog ejakulera vinster från fingertopparna han. Ja, så man men... baserat på vad? Mm. Ja. No, alltså Vad jag har för mig så är att det var i och med den här filmatiseringen av Watchmen som jag tycker att det börjar så det talas mer om att åten oh, en en riktig en, en, en riktig så att säga äm, serietidningsfilmskapare. Mm -hmm. och, och, och, och vad var tanken där, no, jo för att han följde han i princip för över från pappret till skärmen. No, för många var ju princip, att må, många att var ju kopierade. Ja. Men det var ju samma sak med Sin City också. Att det yeah. var ju som fanns den en grej där på en seri och så fanns det där i filmen. Mm. Men, men, yeah. Det är ju ganska är inte yeah. jag. Alltså personligen så gillar jag Watchmen. Men att yeah. men alltså, som inte ja liksom alla hans prestationer Sätt bredvid Joss Whedens prestationer. Nu säger jag inte att Joss Whedens. Eh, liksom kan inte göra ett enda fel. Eller att för den delen. Kanske är ett stort. Som rasist arschle. I don't know. Men att som. Du kan inte Zack Snyder sätta honom bredvid Joss Sweden. Och sen peka mot Joss Whedon och säga Men den här mannen är inkompetent. No you cannot. Det är liksom bara yeah. fasit på papper. Och att som. Jag tror Zack Snyder har liksom sin vision. Det är ganska uppenbart ja. att han har det. Men att just den här Snyder Cut har liksom tagit sitt eget liv och blivit någonting. Alltså en sån här värdestyggelse som... Jag vet inte... Jag är liksom lite rädd vad som kommer att hända med som film filmhäddan efter. För mm. att som... Att nu hoppas jag att det här är en ganska unik situation. Att nu finns det ett antal grejer som jag gärna skulle glömma bort original och göra någonting bättre. Case in point. Sista säsongen av Game of Thrones. Fuck it. Riv ner, hela skiten och bygg nytt. Allting som händer efter säsong 5. Men alltså det är liksom vad händer nu när folk bestämmer sig för att, um... ja men Suicide Squad den var ganska gay Hur skulle det vara om vi skulle göra en dubbelt längre och liksom ta bort Harley Quinn och um... I don't know. Göra delfiner istället. Mm, och göra den svartvit. Ja. The cat. Som Alla så blir det egentligen buff för fight fighta vampyrer Gotham. i Gotham. Mean, I don't know. För att vi har ju diskuterat som så här fandom och reimagining och stuff och, och det finns ju en sån här en hård linje där att var har fansen rätt och liksom var börjar deras ägandeskap och var liksom slutar som så här. Ja. Uh, yeah. kreativ integritet och liksom så här. Mm, en oh, originell precis. idé. Och att yeah. om folk <clears throat> till exempel. Om folk var nu så missnöjda med, med Justice League. Skulle inte kanske vara lika bra att bara göra, då Justice League 2. Och sett till ny shit. För att yeah. folk, det känns mm. som folk som sa det nu, nu att ingenting är som någonsin färdigt att liksom sluta reimagine och sluta remake och som sådär det var synd att Zack Snyder upplevde personlig tragedi och han inte fixade. men Justice League från 2017 är en helt okej okay film, det är inte en fantastisk film, men en helt okej okay film och så mycket kan jag säga den är minst lika bra som de flesta Marvel-filmer tycker jag och jag är verkligen inget ja. Marvel-fan jag är verkligen inget DC-fan heller. Men jag tycker som sådana kvalitetsmässigt så ja, är ungefär här. Men Sami, så sa du inte att du minns ju knappt 5% av vad som hände i 2017-filmen när du såg det. Ja, det sa jag. Men det är sant för de flesta Marvel-filmer också. Det enda problemet med Marvel-filmer, de trycks ju i halsen på en de, eller de brukade kanske jag ska säga typ på sjätte månad och allting var som självreferärande då togs upp igen och gick in i varann så man kom som nästan yeah. aldrig ur den här galna tunnan av apor medan mm. DC var ju liksom att vi måste be vara bättre än Marvel, så ger de ut typ en film som inte som en raging dumpster fara typ på femte år och sen när det har gått fem år så är det som att hörni, hörni, hörni, vi är, vi är relevanta vi är, vi är bra, alltså titta inte titta in på Infinity War titta, här har vi uh, Batman vs Superman spoilervarning, deras mamma har samma namn ja <laughs> uh, <laughs> nej, varför påminner du mig om det där? Ja, men, alltså, det är liksom det är såna här grejer som gör en vanvettig ja Mm. Att nu vill jag inte gå för långt bort från den här Snyder -kott. Men att som, det blir liksom så där att jag, jag läser bara tidigare idag så läser jag en lång sån här kärleksförklaring, hur mycket det betyder och hur mycket det ändrar allting att Stålmannen flög runt i sin svarta dräkt. Därför att det var exakt så yeah. han gjorde efter hans död i särertidning. Och igen så liksom ens huvud fylls av en kakofoni av gay, gay, gay, gay. Alltså, stopp! Alltså, det spelar absolut mm. ingen roll. Ja, men du förstår mm. den svarta färgen. Shut up! Jo, men du förstår inte. I liksom seriealbum Shut Up! Liksom, hur ändrar den här filmen alls? Släpp Vad mm. oh, Liksom, shit is black. <laughs> Så. Uh, oh, oh. Sami trodde att vi faller in på det där att ja, var, det, var han mer uh, skrämmande för att han var svart. Ja, men det var väl därför som Stephen ville förlora. Han kunde inte slåss med för han var rädd att gjort en ras. Eller vad heter det? Race crime. Ja, vad heter det? Uh, hate crime. Hate crime, ja. ja exactly. Ett hatbrott. Ja. Just så. Ja. Ja, men, men, men, alltså, ja, men jag, jag mm. håller helt med att det inte, inte har det någon betydelse alltså det, det är ju en, det är en visuell detalj mm. men, men men men på något sätt, alltså här ska jag vilja kanske göra den där kopplingen nu till uh, den här epilogen om, ja. du vill, om du vill gå dit <laughs> så här, med, med tanke på på så att säga saker som uh, says har stor betydelse Men som egentligen inte har någon betydelse alls Så uh, Batmans uh, dialog med, med Jared Letos Joker Nej nu Nikolaj, nu ska du passa dig Det här var ju omdefinierande för alla Batman-mytoset Det här var ju den de facto mest laddade och viktiga dialogen Mellan Batman och Joker någonsin citat in i citat, ja, någon ja, dag citat, innan det, innan man såg eller Ja, C min, ja, citat, jag bara vill citat, säga mindom internetindivid. Ja. Mm. ja, det är som att kan du sammanfatta den här scenen i en mening så sure. Batman i postapokalypsen, stora munhuggs med en hästmas i typ tre minuter. <laughs> ja. Ah, ah, ah, ah, ah. ja. Mm. Där verkar inte vara att på exakt liksom, hur cast Jared Leto var och hur awesome dialogen var. But, what the fuck but, are either but, of you yeah, talking about? So what the fuck is it. this? Alltså, ja, ja jag kan ju inte säga att jag, jag gillar Jared Letos um, Joker-porträttering uh, i, i um, Suicide Squad. Uh, jag men han var ju knappt med inte... i Suicide Squad Nej nah, han var ju knappt med i Suicide Squad Men han var mera med där än vad han med, var med här i, i denna epilog Men, men så den, här, den, här, den här dialogen Den hade ju inte någon betydelse ens Och nu, nu säger jag säkert någon att ja men att kopplingen är ju det Att han antyder att det var Batmans fel att Lois Lane då Att uh, Stålmannen blev blev ond och därför vill, vill förstöra världen tillsammans med Darkseid i framtiden och att Men det, det är den här framtiden som vi måste stoppa annat. Ja, exakt Varför måste de då igen sitta där och i så fall ha en egentligen liksom, en onödig liksom, be, att berätta liksom att ja, ifall ni inte vet så är det här på grund av att Lois Lane dog och därför blev Stålmannen så ledsen. Så att han ville förstöra världen. Yeah. Och, och så att, att, ja, att, varför skulle ni. Varför inte visa det här. Då? Sen blev de. Ja, en jo liten... men vi visar för nu kommer han ju hit. Sen blev de lite nuts. För att. Uh, jag kan antyd. Att det var Batmans fel. Och att Robin dog. Eller det hände något här med honom. Yeah. Och igen sitter yeah. jag ju. Och som att jaha. Igen. Ja. Yeah. För att mm. det finns som exakt liksom fem plots med Batman och, och Jokern. Och, liksom, och här är det som att ah ja, de två mest uppenbara, ah ja, just det. Ja, men dog Dick Grayson han Nightwing nu? Är det både och? Oh, kanske Jokern eller Robin? Alltså, oh my god, who cares? Ja. Den här filmen är ju, i princip Batman som har blivit kakaåldad igen och står att Passa nu, eller så ska jag nog att och jag är jag knullar din fru här och här och här och i rövret. Ah, ah, ah, ah, jag är en mos Så att det är ju som en super, super, super dum scen. Yeah. Men att å andra sidan, mm. om du åt DC fans kan skaka antingen liksom stålmannens morsa eller farsa. Vilken det är egentligen? Jordiska eller eller kryp on Eller uh, Batman och Jokan som har nått utbyte alls. Om det också vill i princip se halva internet explodera en kaskada av pojksmägma. Det är ju att Jokan skulle i princip bara komma fram och liksom uh, sjunga liksom lojmanpolka och det skulle ändå ha varit och liksom, Oh my god, det är så meningsfullt och djupt, vad kan det betyda? Likspinvitto! So, yeah. oh, <laughs> holy fuck! ja, yeah. yeah, mm, so, fuck plus, it, fuck it. Some, uh, plus att det var en som på tal om impoten så så det är som att hej Snyder, my dude, kan du <laughs> välja ett slut? För det börjar liksom bli som här: sort of return of the king shit that, liksom, but, but it's still going on. Why is it going mm. on? Är det slut efter Batmanström? Ja. Nej, hur skulle det om vi har en liten frukostund och så bara som sådär väldigt som så här lugnt och försiktigt landa liksom Martian Manhunter och liksom att, hej! Ja, hur mår du Batman då? Det är bra, jag hade en liten konstig cool. Ja, jag tänkte att jag skulle komma och presentera mig själv så vi känner varandra inför Justice League 2. Ja, ja, för jag ska vara med där. Okej, okay. no, tack för att du kom. Uh, det är bra, att du ska ja, med där vad roligt att det blir ja. en två snart snart, ja, ja snart okej, okay. men tack för att du kom nu då igen ja, när jag ska flyga iväg nu men vi syns ju Justice League två Batman okej, okay, Martian Manhunter jag behöver ingen bekräftelse på det hej då, Godspeed, Godspeed Martian Manhunter, hej då, jag är Batman by the way, hej då Batman Urr! så att en till vinnare och då är det slut och mm. jag satt ja. och tänkte mig själv, wow det här kommer jag nog att suga länge på vilket <laughs> slut Martian Manhunter kommer att landa på Batmans terrass. Mm. Mm, det, det var ju en mm. det var ju en scen jag tänker han. inte säga ja. att, att scenen var bäst men nu var den ju fucking bäst som <laughs> <Så>, wow <laughs> Ja, åtminstone är bäst. Ja, uh, on the edge of där. my seat, motherfucker. Och jag har redan svängt den upp och ner. Så att... Uh, yes. Min son. Ja, nästan ja, han? Nästan lika bra som när han förstörd sig henne mellan Martha och Lois. Kanske ja. bättre, det ja. svårt att bestämma mig. <laughs> ja, men alltså jag ja, drog, alltså var helt jag föredrog nästan Stålmannen och, och The Flash som tävlar kust i kustat Ja. Det kändes med ja. så sådär, men den var väl för rolig. Plus att Stolman hade en blå kostym där han som usch. fuck, vad är det här ja. för liksom happy go-lucky shit? Mm. Ah. Ja, men det var ju också här, jag tror att du, du också kommenterade att när man så den här Snyders version så kändes det som att det nästan var så att säga required viewing. Att du, du behövde ha sett den. Den här, säga, Joss ser, Wedens version. det känns så. Först. Ja. ja, men alltså, för det fanns många saker, till exempel att när man såg det här originalen så började ju filmen ja. i princip med att man såg vad hände efter att Stalman dog. Att, liksom, hur reagerade inte bara jo. som typ Batman och sådana personer utan som världen. Att den här ja. saknaden, den här förtvivlan och sådär. Mm. Uh, ja, i, I den här skulle det i princip, no, men man en, liksom har så dålig underdräkt att den går runt jorden 70 <laughs> gånger. Och sen yeah. när den liksom nu vitt alltså, Och det var viktigt <laughs> för att vi måste förstå vad som hände yeah. med boxarna. Alltså, men den där de cast-throw-way-line, yeah. liksom, what the fuck? Vad spelade för roll? Satan! Alltså, man fick ju som aldrig veta någonting som hände i världen under den här Snyderkatten. Mm. Det var ju alltid liksom direkt yeah, inzoomning för att det var så fucking tajta vinklar. Man fick ju alltid liksom vara uppe i Batmans hår och allt som yeah. att vad hände med dem? Och så, Men we know, liksom, är det medviktat att man får se det emotionella läget i världen? Yeah. Jag antar du mm, så tyckte att det var, det var hemskt de inte hade med den ryska familjen som både Storban och Flash måste rädda. Nej, det, det spelar absolut ingen roll. Men det här är min point. Att liksom att Ibland, så, om det är en superhjältefilm så att är det viktigt att se hur deras hur deras aktioner och liksom hur allting som de gör reflekteras på världen. Var inte lite poängen med hela Man of Steel och Batman vs Superman Mr. Zack Snyder. Så att varför har du en film när mm. vi liksom är som så sådär cent inne i karaktärerna hela tiden i varenda scen? Bara liksom Mm. Går därifrån när vi någon gång vill zooma in på Man som Vad är det mänskliga i den här filmen? Yeah. Det är ju ännu en massa tonåringar som liksom på Slipknot och skär sig själv varenda scen. <laughs> mm. It's not cool. Det är som dumt. Vad, yeah. varför, vad slåss de för? Människorna är ju bara statister i bakgrunden eller mm. liksom något någon nytt CGI kastas mot dem. Heroes, heroes among us mm. There ja. they are det var, det var, alltså, Doing stuff Vad tal om det där heroes among us Jag vet inte, det som kändes för mig Lite så att säga Strykte mig mot hårs Så var efter där uh, Striden mellan uh, Wonder Woman och De här terroristerna i London <laughs> ja. Uh, ja, när, när hon då har räddat rädda de här så att säga, pantfångade här skolklassen som då klart var där i det här museet på, på så att säga rundvandring som brukar så, ja, ja, som, så hon då böjer sig ner för att en av de här flickorna inte vill, vill stiga upp och så mm. frågar den här att att Åh, kan jag bli som du och, och, och, så, och så svarar hon att jo du kan du kan bli precis vad du vill. Och, och jag tycker att det, det var som sådär att liksom, hur hur mycket socker ska ni ha i den här scenen? Hur mycket? Liksom, att det där kändes så att plötsligt jag började fundera att vem skulle säga sådär efter att vi då just har sett någon krossa män, människors uh, skallar mot väggarna och i, i princip pulverisera en, en person och spränga ut en hel vägg på det där museet över poliserna som väntar där nere. Så ja, är det bara, ja. Åh, jag vill också vara sån där. No, alltså, jag tror det enda som de där flickorna skulle säga hashtag MeToo om Wonder Woman frågade om någonting för att vara helt ärlig. För att som att, jaha, här har vi terrorist en som tänka spränga alla. Okej, okay, det gick inte så bra. PS... Om det nu var meningen att de skulle spränga och alla och det dessutom var en självmordsbombning. Mm. Yeah. Varför finns det en timer där? Och jo, jag vet. Yeah. Jag vet för att du vet, det ska mm. bli lite action. och så det. Yeah. Jo, Så so the movie can happen. I, I get it. Men att som, mm. come on. Uh, sen den andra grejen. Okej, okay, no, uh, bomben fungerar så nu ska jag avrätta dem. Cool. Yeah. Men uh, jag tänker inte ens gå in på det här. Att om du är sådana snabbband och varför inte fara. Och liksom Celerity piska upp dem direkt. Va? Why all the drama? Yeah. Det är mm. häftigt när du stoppar. Liksom kulorna med. Med liksom dina. Dina hand. Whatever the hells. Ja, armband. I guess so. Barn. Ja. Yeah. Men, yeah, so men, som, mm. men Alltså. Om vi vill underhålla oss en halv minut så att Vad händer egentligen? Ah. No, jag stoppar din bomb Jag stoppar yeah. din lilla avrättning. Nu så ska jag fucking Implodera dig mot väggen här Ja yeah. mm. Sen vänder jag mig här kallt Till flickorna liksom Vad vill du bli när du blir stor? <laughs> alltså. no, jag vill ha Tusen timmar psykoterapi för jag såg liksom en, en meta typ pulverisera en annan människa framför mina ögon. Typ yeah. En meta framför mig. By the way, alla ni nu liksom har eh, i princip skottskador. Du vet, hon imploderar en hel vägg. Och det är ju inte så att alla som står där bakom är som liksom, mm. La la la la la. I det här yeah. rummet så ser ni den här artefakten från 1800-talet. Som att, mm. men jag, alltså jag vet att liksom, fysiskt bedämd att typ varenda The Flash-scen så får yes. jag ju typ varenda fysiska världen mm. runt att och så hårt att bokstavligen växer upp en palm ur pannan så att inte tänker jag börja jag inte ens yeah. I, I won't men att man problemet, jag kan jag ser sådana här scener väldigt bildligt och jag kan inte hjälpa liksom att för i min, min högra personliga, de säger samikat, så vänder sig Wonder Woman dit. Liksom typ cement, liksom in i sig själv. Hej, hej igen. Vad är det nu då? Mm. Är du törstig? Okej, okay. här får du. Varsågod. Ja, men att alla barnen täckta, liksom de som inte blev vispet och bråtade så, liksom bara står där, ja. med regna kroppsdelar, så att jag, mm. jag, tror inte att det slutar så bra. Nej, nej precis. Och sen, det, det, här, det här, var nu alltså ett ett skämt som jag sa. Jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var som hade. Och de ursprungligen okay? speliga. De hade, hade sagt det. Men, men det var alltså att uh, på engelska då att uh, what does Steppenwolf actually do? No, uh, han samlar boxar. Uh, well, he's uh, sniffing for his mother's box. <laughs> ja. Vackert så. <laughs> ja. Det är nog svårt att få recensera ifrån I tell you. Jo. Mm. Ja. ja men alltså Jag tror problemet också är att All sådana alltså här steppenwolf Shit så är ganska isolerat ja. Att i hela den här filmen I någon där version så Ja I något så det så får det väl runt Några så, så här parademons Som jo. de flesta ändå Verkar associera till Batman uh, Och ja. Men att alltså, som det är ju som en massa fighting och kaos överallt men ingen vet ju egentligen varför de här dårarna fightar någon överhuvudtaget, det blir ju som aldrig klart men att mm. i något kärde, det, verkar ju också helt att alla de här nej-sägarna som är liksom rädda för som så här metahuman så det verkar ju som bort bortblåst i alla versioner av Justice League, i något kärde så kommer bara en massa människor och liksom så att de men var bra, bra gjort när ni slogs eller mm. gjorde någonting på well det är mycket så här mänskligt borta ur det här det är bara metahumans och metahumans yeah. egentligen. så det är insprinklad yeah. och så här emotionella ankare då, liksom Lois mm. Lane och sådana här karaktärer ja yeah. men uh, yeah. mm, men en skitfilm blir inte en bättre film bara för att man gör den längre mm. konstigt nog att det är, det är det här att som du kan, ju, du kan ju ge någon en, en gåva som en sig skit men det blir ju en bättre gåva bara att du fyller den med ännu mer skit så säger ju nog mottagaren att ja det var ju nog en imponerande sig skit jag vet inte vad jag gjort ja. för att förtjäna den här men tack ska du ha så ja precis mm. ja men just så här, och vi tar så här kanske som en avrundande fråga, uh, skulle du rekommendera det här, här Snyder-katt då? Se, ser du att det är det någonting man behöver se som ger den tillräckligt med mervärde? Alltså... Okej, okay. det här känns som en fråga som måste öppnas upp lite. Den första frågan jag skulle ställa i så fall rekommendera åt vem? En, åt, äh, åt, ja, något, åt, en, åt en person som, som, som kanske inte är desto mera involverad eller insatt som inte har en klar åsikt för eller emot. Om en, en person som redan har sett några DC-filmer eller kanske mest viktigt en person ja. som säger att den har ja. sett 2017 personen no, no, vi, vi säger att en person som har sett 2017 um, no, jag, jag skulle vilja säga nej för att jag tycker det här var den sämre versionen för att och, ja. 2017 versionen även om inte perfekt eller för den delen särskilt bra så hade den vad den här filmen saknat vilka var tempo att liksom yeah. den, den stannade för mycket att stampa på stället på väldigt onödiga ställen och det var väldigt krångligt och dumt slut och att sista slut var den en massa padding som i någon vart plus att den var, var urvattnad och liksom bara sämre på de flesta sätt rent visuellt. Så jag, jag, jag ser absolut ingen. Ingen så artistisk vinst att säga den. Men att eftersom. Den här Snyder-katten. Så bäddar så hårt. För en Justice yeah. League 2. Så kan vi också anta. Att det här är den de facto versionen. Som skulle lära framtiden. Yeah. Så att om du har några tankar på att fortsätta säga. Liksom DC och deras universum. Så borde du förmodligen säga den. Men om du bara. Om det här bara är en film som du tänker plocka ur hyllan. Så för alldeles 2017 versionen. Och gör som jag och glöm bort. Yeah. Det mesta av den sen efteråt. För att. Who gives a single fuck. Ja. Yeah. Typ. Um, ja. Kanske okay. någonting sånt. Ja. Ja. Vad. Skulle du själv rekommendera yeah. den här åt någon? Ja. Uh. Jag, jag vet inte riktigt Den, den, den känns Kanske nä jag, när, jag liksom, när jag funderar på den Så tycker jag att den är, den är inte som Som helhet Om man tänker hela den där Nästan fyra timmar mm. av, av så att säga produkt där. Så känns det att den är Den skulle behöva jätte Bra. Uh, så här nu, vad är det bra pacing alltså uh, just så att säga så den här berg-och-dalbanan det skulle behöva mm. de här jämna, jämna mm. så att säga ja precis, det är ett, ett, ett, ett, ett tempo som matchar för en sån här för en sån här produkt mm. men det, det gör inte den här Snyder-versionens tempo i mitt mm. okay. det är ju ett intressant hopp när vi när vi tidigare talade lite om Joe Morten. men att äh, har du någonsin sett Directors Cut av Terminator 2? Uh, jo, uh, jag har sett den. Direkt sämre film? Mm. Alltså, ja. ja. Uh, om, om det var någonting som, som jag liksom uppskattade med den så var det några så såhär specialeffekter som de la till. Mm som jag gillar. Men, men alltså jo, vad den gjorde för tem filmens tempo Definitivt inte i fördel no, Vi har ju till diskuterat den i något tidigare avsnitt jo. för jättelänge sen. Case in point, jo. spoiler warning, Terminator to Judgment Day Heter den förmodligen, nej då nog, Saka Dick men att... Något sånt Jo, Saka avsnittet Som förmodligen också kommer någonstans i framtiden är det <laughs> spoiler varning. Jag vet inte Det vet ingen Vi får se. Men jo nej, men alltså, De lade la till liksom lite vad som hände Med eh, som såhär T-1000 vilket var intressant Men allting annat tog ju stryk Tempomässigt yeah. Till exempel och mm. det här flödet Blev väldigt skadat också eh, Men yeah. där la de ju till Många detaljer Och saker och att många senare blev sämre och lidande. Och det är riktigt som så här: som typen miniversion av tycker jag den här Snyderkatten. Men så mycket tänker ja, liksom jag liksom: för det första, så jag hatar hype. För ja. att som, det, det är aldrig värt det, och det gör bara att alla. Allas förväntningar blir som liksom så realistiska. Jag är så gott som immun mot det här. Men att som jag vet att som liksom internet framförallt kan inte, kan inte hjälpa det. Att de blir som så uppjagade och allting blir som så omedelbart och intensivt och hetsigt. Så att jag liksom, yeah. tar lite glädje av oss som är som kanske. Men vi ska se nu. Jag, jag var liksom. Så jag var inte som så i hela den här Justice League. och samma sätt som ja. jag inte riktigt är i Avengers eller liksom Marvel. Och vad skräp de nu har gjort de senaste åren. Att mm. Jag var inte imponerad när Deadpool kom och började svära. Jag tyckte det inte det var häftigt när lågen... Liksom och alla de här börjar, liksom göra vuxenfilmer mycket blod och tissar och så här. Jag var inte ens särskilt imponär yeah. typ när de klämde in två fuck i Snyderkatten. Eller när vi fick säga mycket blod, lite randomly här och där. Alltså, yeah. I'm sorry, men alltså jag går inte igång på de cylindrarna bara. Och att om Precis. det är någon som tror att nu har vi gjort en vuxenfilm. För nu är det inte PG-13 längre. Så det är som att, yes, för att mm. säga fuck och blod. Det är imponera, nog på kidsen idag. Liksom kolla var liksom Precis. random. Så här lågstadie unga sitter och kollar. Bara som så för förströelse. Dagarna är ända. Ni gamla människor, ni skulle bli väldigt förundrade. Men att jag, jag tänker vi såg Justice League. Och så som att ja well, det kind men ja, no, yeah, sure, det är väl en kompetent superhjältefilm, vilket inte säger särskilt mycket. Det är som att säga, som att ja, den här rennskitan var ju ganska behaglig. Men att jag, jag trodde innan vi började säga den att jag förväntar mig en, ett mycket större magplask, om vi säger så. Yeah. Att, jag, mm. Som att som film om jag som helst som strukturellt och funktionellt ska se på det här som film. Shit i 2017, shit i hypen, shit i kontroversen, shit i allting utom filmen från början till slut. Är den, går den att säga? Fungerar den? Svaret blir, jo, men den är för lång, den är för slö, och det känns som man har suttit i åtta timmar på en fyra timmars film. Yeah. Payoffen är exakt densamma. Som det var i originalet. Riktigt exakt samma noter slår det på. När man går ut. Bara att det liksom. Yeah. Ger en extra spark i skräver. Just när du ska liksom stänga dörren. Så att. Mm. Det, ja. det är nog. Det är lite svårt. Mm. Så. Mm. Ja. Nej, vad vad kan du då? Utan man... Ja. Tyckte du att det var bättre eller sämre än du trodde det skulle vara? Ja no, och, och ägningen så måste jag säga att jag kanske gick in med lite så att säga, taggarna utåt. För att, så att, det, det lilla material jag hade jag hade liksom sitt eller hört om, så, så hade jag just fått med att tänka att ja, det, här, det här kommer jag nu då så att se bara Edgy for edgy's sake. Det här. Mm. Uh, och... Det, den var alltså den, den var nog eh, lite bättre än, än vad jag hade kanske tänkt men inte vet jag om jag skulle säga att den var att den var bra för som jag, som jag sa tidigare här i avsnittet att den här filmen fick mig att uppskatta vissa saker i den där 2017 versionen mera igen Okej. Okay. men uh... Kanske, kanske det räcker då med Justice League för den här gången. För det har nog varit ganska fucking mycket Justice League nu. Ja, ja låt, oss, låt oss inte göra det här till liksom en uh, Zack Snyders spoiler-varning. För att vara helt här så har jag ju nog alltid velat klippa om nästan samtliga spoiler avsnitt. Jaha, och, och varför det då? Men, för då kan jag ju göra dem längre och fylla dem ännu mer skit och dra ut det och göra slut som aldrig slutar och vet, vad jag dessutom gärna skulle sett till? No. Martian Manhunter Alla älskar ju Martian Manhunter i röven <laughs> no. då, då borde han ju inte vara Martian Manhunter, han borde ju vara från Uranus Spoiler och spoiler var inte.